Hei kaikille ja tervetuloa Pelillekasyn podcastiin. Täällä taas käsittelemme Batman Telltale series viidettä ja viimeistä episodia nimeltä City of Light. Täällä studiossa puhumassa Niko Heikkilä, eli minä, sekä Miikka Mononen. Hei! Hei vaan kaikille! Näin olemme päässyt tosiaan tässä Batman Telltale Seriesissä aivan tuonne finaaliin asti. Ja mitä se finaali sitten meitä miellytti? käsittelemme sen tämän podcastin aikana. episoden lopussahan teimme valintoja, jotka määritteli, että kohdataanko me tuossa sen jakson lopussa Pingviinin vai Harvey Dentin. Eli Pingviini oli mahdollista kohdata Wayne Enterprisin toimistossa ja Harvey Dent puolestaan tuolla Waynen kartanon luona. Ja me valittiin Viikan kanssa siten, että Meillä meni polut yksin ja kohtasimme Harvey Dentin tuolla ja ylistimme siinä kohtauksessa ainakin tota hienoa taistelua, jossa oli suhteellisen vähän leikkauksia. Nyt sitten, tota, meillähän varmaan molemmilla tässä alussa pi pi kohdattiin pingviini tuolla puistossa, eikö vain? Kyllä vain. Ja on mietitty tätä, että mä oletan nyt, että. Tämä alku tässä on erilainen kuin se, mikä se loppu olisi ollut edellisessä jaksossa, jos oltaisiin valittu pingviin. Tässä on niin kuin tavallaan eskaloinut nyt vähän ne tapahtumat ennestään niin kuin vielä lisää sen päälle, mitä se olisi siinä edellisen jakson lopussa ollut. Mä oletan, että se ei olisi ollut ihan näin pitkä sekvenssi, tai siis näin tota, vakava ja hankala sekvenssi sanotaan näin. Kyllä. Siinähän ei tainnut olla mitään sen kummempaa valintamahdollisuutta, että meneekö tuota pingviiniä Batmanina vai Bruce Wayneina. Eikö se ollut ainoa vaihtoehto nimenomaan Bruce Wayneina mennä tätä pingviiniä vastaan nyt? Joo ja tota, tää, se jaksohan alkoi sillä, että se, siellä oli niitä Children of Arkhamin joukkoja taas ottamassa porukkaa ja sitten siellä oli se Poliisi setä mukana ja poliisi sitä kuoli ja sitten sen jälkeen tapeltiin semmoista lennokkia vastaan ja sitten sen jälkeen mentiin sinne puistoon, missä se itse pingviini oli. Kyllä, ja tätä pohjustettiin sillä, että Bruce Wayne halusi kohdata tämän pingviinin eli Oswald Cudlebotin, koska hehän olivat lapsuuden kavereita ja tässä oli semmoinen pieni takauma tässä, jossa ilmeisesti että Oswald oli ollut koulukiusattuna tai no kiusattuna muuten vaan tässä ja sitten tuota... Siinä tuli semmoinen patsaan lyöminen nyrkillä kohtaus joka sitten tässä tavallaan, kun Bruce Wayne meni provosoimaan tätä Oswaldia jälleen kerran tuossa, niin uusiutu Ja ainakin tämmönen jäi itellä mieleen tuossa, ja siinähän sitten pyrittiin tosiaan saamaan harha harhautuneeksi tämä Oswald, että Gordon, eli poliisipäällikkö Gordon, voi hiipiä tänne puskien taakse ja sitten vähän Tuhota, siinä oli jokinlainen ilmeisesti tämmöinen langaton järjestelmä, jolla pingviini sitten ohjaili näitä Wayne Techin hienoja, mitä lie lentohärveleitä, droneja olivat. Lennokkeja. Lennokkeja kyllä. nimenomaan kyllä. Miltä sitä kohtaa sitten noin muuten vaikutti? Mitä Miikka pidit? Tota, mä arvostin, täshän oli nyt se alkuasetelma tässä jaksossa se, että Batman ei voi käyttää hienoja teknisiä vempaimia. ja... Mua vähän nauratti jotenkin se, että ei voi käyttää sitä tarttumakoukkoa, koska se on siis tarttumakoukko, kun se ammut siitä semmoisen koukun ja se tarttuu seinäänkin. Et miksi senkin pitää olla internetseihin yhdistettynä, en tiedä, mutta... Ja sitten oli hienoa, että koska Batman ei voinut käyttää modernia vempeleitä, niin hänellä oli semmoinen simpukkapuheli, jonka hän pystyi kytkemään lennokki ja hakkeroida sillä sen. Siis Batmanilla oli simpukkapuhelin vuonna 2016. Tämä on todella high kyllä. Joo, se simpukkapuheli nimenomaan näytti kyllä jostain vanhalta nokialaiselta, ja ilman sen kummempia mitään avauksia tai juotoksia, niin hyvin ne johdot siihen meni kiinni. Toi flashback, mistä sä mainitsit, niin tässä jaksos ylipäänsä oli mun mielestä muutamia semmoisia hetkiä, mitkä oli aika noloja. Se oli ehkä yksi niistä. Ja myös ennen sitä, kun mennään sinne puistoon, kuullaan pingviinin sanovan radiossa jotain siitä, että pitää tuoda kaikki anti-bat arsenalin osat sinne puistoon, mikä on siis lauseena jotenkin sellainen, että ei, ei, kiitos. Mutta tota, sitten samassa kohtauksessa on kuitenkin sellaisia, sellaisia juttuja, mitkä vois olla vastaavalla tavalla ns. noloja, kuten se, että pingviinillä on siinä se klassinen sateenvarjo, mikä hänellä aina on, mutta hänellä on se sen takia, koska siellä sataa, niin toi oli niin hyvä esimerkki semmoista hyvin suoraviivaisesta tarinankerronnasta, kun sitten taas nämä flashbackit oli vähän sellaisia, että olisin voinut elää ilmankin näitä. Mm -hmm. Flashbackista hyvän aasin siltana sitten tähän tietenkin sarjan ja jakson erityisesti fokuksessa olevan pahikseen, eli Lady Arkhamin, toisaalta nimeltään Wikiveiliin, ja siitähän paljastui sitten tämmöinen tavallaan, mistä koko hahmo on tässä peräisin, ja Wiki on siis pidelty, äh, ahdisteltu, ja mitä muita kamaluuksia hänelle on lapsena tehty, että hänet muun muassa lukittu, kellariin siellä vanhempiensa luona ja tällä tavalla annettiin myös se niin sanottu motiivi miksi Vicky Vale hyvin absurdisti surmasine vanhempansa kuten me viime aksessa muun muassa keskustelimme siitä että kuinka hän hienosti voi äidiltään tai siis näähän oli sijaisäidiltään niin silmät ulos ja mitä muuta hienoa siellä isänsä hirtti vaatekomeroon Joo, mä pidin tästä pohjustuksesta, mitä tässä jaksossa nähtiin, se, että se hänen motiivinsa näille teoilleen Tällä yhteiskunnan tuhoamiselle ei ole mitenkään yhteiskunnallinen, eikä edes varsinaisesti mitenkään sosiaalinen, vaan nime, eikä myöskään semmoisen henkilökohtaisen edun tavoittelua, vaan se on nimenomaan hyvin, hyvin henkilökohtainen kosto, joka on kohdistunut ihan päin persettä, koska no, hän on vähän hullu. Mutta mä pidin siitä, että nyt ei yritetty luhis, äh, luhistaa Gothamia, koska se on tärvelyksen pesä tai jotain tällaista, vaan on niinku just tällainen, että... On aina ollut raivoa täynnä ja nyt kohdistaa sen ihan vaan sinne, minne pystyy, koska ei ole mitään vaihtoa, Ei näe myöskään mitään vaihtoehtoja. Että se oli paljon parempi kuin se, mitä mä odotin, mikä olisi ollut just se perinteinen bein henkinen. Maailma on tä minä parannan kaiken juttu. Että tässä ei välttämättä ollut edes kyse mistään parantamisesta, vaan tässä oli enemmän semmoista, minä haluan tuottaa tuhoa ja nyt tälleen minä sen teen jutusta. Kyllä ja samalla pohjustus tässä meni aika hyvin sen kanssa tavallaan kun Lady Arkham halus kylvää tuhoa ja vihaansa, pur purkaa siis vihaansa kaikkialle, niin tämä, tämä Alfredin nappaminen panttivangiksikin oli sellainen aika sopivasti yksin menevä tämän kanssa. Ja tota, se ilmeisesti oli näin, että Lady Arkham halus kuitenkin jotain, jotain sillä oli niin kuin Bruce Waynea kohtaan. No sen, se oli se, kun hänen vanhempansa olivat kuolleet Arkhamissa ja sitten Bruce Waynein isä oli heidät sinne lähettänyt, niin nyt hän sitten kohdisti vihaansa heitä kohtaan, kun oli tappanut ne sijaisvanhemmansa, jotka hänet tarvelivät ja se olisi varmaan vaan, se on tämmöinen perinteinen, sanoisinko buddhalainen, buddhismiin perustuva tämmöinen tuhon kierre, jossa vaan jatketaan ja jatketaan niin kuin loppuun asti, että jos kukaan ei olisi estänyt, niin hän olisi varmaan lopulta räjäyttänyt maapallon tai jotain, koska se olisi sitten lopulta ainoa, mikä voisi tyydyttää häntä, mutta ei sekään tyydyttäisi häntä, vasten. hän valea olisi no, kuolleena avaruudessa. Mutta niin, niin, tässä on just tällaista perinteistä pahan kierrettä, että Halutaan korjata jokin asia, mutta ei sitä voi korjata, vaan sen kanssa pitäisi oppia elämään ja joo, sitten tapahtuu tällaista. Kyllä, ja kaikki tuo viha sitten lopulta johti siihen, että Batman taisteli tätä Lady Arkhamia vastaan tuolla katakompien syvyyksissä, tai siis jossain Arkhamin, no kai ne oli jonkunlaisia katakompeja lähinnä ja Semmoinen... Se oli aika epäselvää kyllä, että mi, mi, mi, mitä, mikä helvetti tämä paikka nyt on. Miksi, <laughs> se, se, on suora, miksi se on suora arka arkamasyllumin alla ja miksi sinne pääsee räjäyttämällä yhden reijän siellä jossain niin 20 kerroksessa siellä lattia Ja sitten siitä syntyy täydellinen suora laskeutuminen sinne katalompeen. Se oli vähän semmoinen, että hmm, joo. Joo, siinä olikin aika lattiat suoraksi vedetty niin sanotusti. Lopputaistelu, mä olin... Suhteellisen tyylikäs tuolla, siinä on tietysti taas aika paljon leikkauksia kaikkiaan. Vähän ö, tämmönen tietoisen eeppinen jopa tämä lopputaistelu tuossa, mä melkein odotin jo tyyliin jotain, tii, kun John Williamsin musiikkikohta alkaa pauhaamaan jostain. Kaiuttimesta, kun sitä pelasin tuossa. Mutta tota, yksi ehkä mielenkiintoisin homma, tai, ä, asia tässä ä, lopputaistelussa oli se, että siinähän tota, sai sitten valita, että riisutaan, riisuku Batman maskinsa vai ei. Mitä teit? Niin, mä otin sen maskin pois ihan vaan siksi, että siinä tätä edeltäneessä vaiheessa kävellään pitkin sitä käytävää ja siinä samalla Lady Arkham kyselee kaikenlaisia kysymyksiä, että miksi teet tätä JNN. Niin mä siinä yhteen kysymykseen vastasin, että kun kysyttiin, että oletko se mies maskinnalla vai oletko se, mitä se maski edustaa, sanon, että olen se, mitä maski edustaa. Joten mun nähdäkseni siinä vaiheessa, kun ha hahmo, tai Batmanin hahmo on tällaisessa tilanteessa, niin hän ei tosiaan enää välitä siitä, että joku Bruce Waynein henkilöllisyys paljastuu, koska hän voisi yhtä hyvin vain elää tällaisessa Batmanin identiteetissä jossain, vähän jemmassa ehkä muilta. Joten se on silleen, jos vaihtoehdot on se, että Risker on Alfredin hengen hyppäämällä tämän, naisen kimppuun tai sitten tota, riisuntamaskin ja paljastan itseni, mutta saan todennäköisemmin Alfredin elossa pois sieltä, niin kyllä se on mielestäni parampi vaihtoehto ottaa se maski pois, koska ei siinä menetä kuitenkaan ihan niin paljon. Kyllä, mä etenkin koin tämän maskin poisottamisen, minkä siis itsekin valitsin, niin semmoisena suhteellisen luontevana valintana tähän. Tämä on ihan mielenkiintoista, mikä tuossa sitten osittain tuli tämän jakson teemaksikin tässä, niin oli vähän tommonen, että tavallaan mikä se hieno kysymyksen asettelu olikaan, että kumpi on tämä maski, että onko se Bruce Wayne se maski vai onko se Batman se tavallaan se maski tässä. Että se on mun ihan mielenkiintoinen ajatuksena ainakin pyöritellä, ei sitä hirveästi tästä sitten loppujen lopuksi hyödynnetty, mutta tämmöinen sivujuone. Ja se on hyvä, että se päätös siitä, kumpi on se ratkaisu, jätetään täysin pelaajalle. Että siitä hän ei oikeasti anneta mitään sinänsä osviittaa, että mitä mieltä hänen pitäisi olla tästä asiasta, mikä on aika harvinaista näissä peleissä. Että saa ihan itse päättää sen perusteella, mitä on näiden viiden jaksoa aikana tähän mennessä tehnyt. Nimenomaan. Tämä kliimaksi itsessään, niin tämä tappeluhan oli ihan jees, mutta koko tämä homma herätti minussa vähän kysymykseen siitä, että Oltiinko tälle Wikiveilille, eli Lady Arkhamille, nyt uhrattu kuitenkaan tarpeeksi aikaa tämän sarjan läpi, koska jos miettii, että tässä on kuitenkin ollut periaatteessa neljästä viiteen semmoista pahista tämän sarjan aikana, mitä vastaan ollaan käyty tavalla tai toisella, niin tämä Lady Arkham saa ehkä vähiten aikaa niistä poislukien Joker ja Falcone, joka kuoli toisen jakson alussa. Niin tota, mä olisin ehkä... Tä, jos tässä olisi ollut vaikka silleen, että ei olisi pingviiniä tai ei olisi harvidenttiä, no ehkä pingviini on ehkä helpommin heitettävissä pois, koska sen ei sinänsä kauheasti mitään merkitse tähän tarinaan loppujen lopuksi, mutta tota, se, että jos jompikumpi näistä olisi poissa ja oltaisiin enemmän ehkä oltu tekemisissä tämän Lady Arkhamin kanssa, niin mä olisin ehkä välittänyt tästä todella eeppisestä lopputaistelusta vähän enemmän. Nyt se on vähän silleen, että kyllä mä nappeja paineilla ja katon tätä nättiä koreografiaa, mikä on välillä ihan jeesni. Mutta se olisi voinut olla myös jollain tasolla aika tunteellista, mitä sen ei ainakaan mulla ollut tässä. Visuaalisesti näyttävää kyllä, mutta tosiaan rakentelusta sen verran, että Lady Arkham taidettiin esitellä vasta tuossa sarjan toisessa jaksossa, jos oikein muistan, että sehän tuli siinä, kun pingviini oli ottanut panttivankea tässä Oliko se joku Harvey Dentin tilaisuus? Ja tota, siellä sitten esiteltiin salaperäisesti ja sittenhän se taisi olla vasta kolmannen jakson lopussa, kun paljastui, että Lady Arkham on Vicky Vale. Eli tällä aika nopein hyppäyksin ehkä mä sanoisin, että oli kehitetty tätä Arkhamia, Arkhamin Ladyä. Joo, siis just se, että kun hän oli siinä toisen jakson lopussakin, hän näky ruudulla ehkä minuutin tai kaksi, ja sitten kolmannessa jaksossa oli myös semmoinen se tappelu siellä jossain junavarikolla. Ja sitten nyt neljännes jaksossa ei myöskään kauheasti näkynyt, siis ei, sen kanssa ei vaan ollut sinänsä interaktiota sen jälkeen, kun paljastui, että Wikivale on tämä Lady Arkham. Mikä mä olisin toivonut, että siinä pahismoodissa olisi ollut vähän enemmän sitä keskustelua hänen kanssaan tai kohtaamisia ylipäänsä oli toiminnallisia tai keskustelupohjaisia. oli sarjan ensimmäisessä jaksossa oli vähän suurempi rooli ehkä siellä, että siinähän tota, niin, niin hänen tämmössä, uh, artikkelin kirjoitusta tai jutun tekoa oli mahdollista auttaa siellä, mutta se oli jotenkin Ehkä semmoinen vähän irrallinen tähän loppuun nähden, että sitä ei ainakaan omasta mielestä hyödynnetty tarpeeksi. way here, Batman. Yksi asia, mikä mua tässä koko jakson läpi vähän häiritsi, oli tämä Alfredin hyvin korostettu rooli heti alusta lähtien, että aiemmissa jaksoissaan, no ensimmäisessä jaksossa hän oli suht paljon muka, mukana keskusteluissa, mutta sen jälkeen on ollut tyyliin se yksi keskustelu per jakso, missä hän yrittää sanoa jotain viisasta tai on hyvin surullinen siitä, että on niin huono tyyppi tai jotain, mitä liian itsessään liian kokeekaan, mutta tota, tässä jaksossa sitten hän on suorastaan tapahtumien keskipisteessä, kun hänet kidnapataan ja hänen kanssaan käydään monta tunteellista keskustelua. Ja mun oli vaikea vähän päästä siihen sisään, että tässä, kuten aika monis uusi Batman-tarinoissa, niin tässäkin hän on varmaan joku ex-sotilas, joka on valmis murhaamaan ihmisiä, koska kun hänet kidnapataan, hän on puukottanut yhtä sotilasta niskaan ja hakannut sen toisen ja, ja sit häntä, häntä lyödään niin kuin seiniä vasten varmaan sato, kymmeniä kertoja tämän jakson aikana ja silti on ihan eh, suht hyvässä kuosissa ja tämä on vaikea sisäis, tai hyväksyä siksi, koska hän jotenkin näyttää niin 10-vuotiaalta tämän koko jutun läpi. Et... Kyllä nimenomaan Alfred aina ollut omiin silmiinkin semmoinen heiveröinen butler ja nyt sitten mitä hän saa useamman kerran tästä Lady Arkhamin kepistäkin ja tosiaan heitellään seiniin ja mitä kaikkea ja lopussa se on no hieman mustelmilla ehkä, mutta kuitenkin silleen, että ei paljon siinä loppukohtauksessa sitten kun Batman ja, tai siis Bruce Wayne ja Alfred nauttivat viskiä siellä lopussa, niin ei siinä nyt ilmeisesti Kovin kauan mennyt tuossa parantumisessa, et en tiedä, minkälainen aika tässä se nyt oli. Siitä tuli monia... se viikkoa myöhemmin. Ah, ha, se viikko. Okay. No joo, tekee niin alleviivaa pointtia aika hyvin. Mutta mä arvostin kyllä sitä, että koska Alfred kidnapattiin, niin Batmanilla oli monta semmoista pientä hissyfittiä tuossa jakson aikana, missä hän siis puristaa nyrkkejä ja heiluu siinä paikallaan vähän aikaa, ja sille, nyt kyllä vituttaa. Se oli todella upeeta motion capturea siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä. Ja täshän oli myös tässä, kun Alfred kidnappattiin, niin oli ihan toimivia tämmöisiä juttuja että oli tämä... Tota, ensin oli se perinteinen, että tutkitaan ympäristöä ja yhdistetään niitä linkkejä siellä täällä kidnappauspaikalla. Sitten sen jälkeen rekonstruoitiin 3D-kuva Alfredin silmälasien heijastuksesta. Ja se oli <laughs> ja mahtava se <laughs> Joo, ja se, että se olisi ollut mun mielestä, se olisi toiminut niin paljon hienommin, jos näissä telteillä peleissä ei aina korostettaisiin niitä kohtia, mitä sä tutkit, koska nyt niitä kuvia oli just se kolme putkeen, mitä piti katella sieltä Alfredin silmien lävitse ja yrittää bongata niitä yksityiskohtia, mutta siinä ei ole mitään haastetta, koska sä näet, että okei, tässä on nämä kolme kohtaa, mitä mä oon klikkaa tämän, tämän päättelykuvan aikana, ja sit sä klikkaat ne, ja sit se jatkuu, Mut se oli vähän pilasen. Et salapoliisitunnelman, kun siinä highlightataan nämä kaikki kohdat, mitä sä voit tutkia. Nimenomaan juuri näet, että jos siinä VR-näkymässä olisi tavallaan tota, niin päässyt jotenkin vapaassa kamera menemään siellä, no okei, okay, ne oli tämmöisiä tietysti 2D-kuvia käytännössä, mutta jos siellä huoneessa olisi päässyt vähän niin kuin lentämään ja tutkimaan niitä, tai jotenkin, jotenkin muuten se olisi ollut vähän vapaampi, niin kyllä omastakin mielestä se olisi toiminut paremmin. Jossain, jossain tämän kaiken välissähän myös heitettiin hyvästit Selina Kailille vähän monipuolisemmin kuin siinä edellisessä jaksossa. Olihan sullakin tämä kohtaus. Kyllä, kyllä. Eli Selina Kailhan oli varastanut tämmöisen mie jonkun mielenkiintoisen avaimen Bruce Waynein teknologia-arsenaalista tota, Sen tuli oli selkeästi vaan tämmöinen, että hei mä haluan nyt vähän Bruce Waynein huomiota ja, ja sit, tota, niin, niin siinä kun Kohtasin tämän kissanaisen, niin heitin tietysti siinä, että noinhän sun kaltainen varas tarvitsee tämmöistä superavainta mihinkään, että sä oot vaan niin hyvä. Sanoin saman, mutta tämä koko kohtaus oli mun mielestä niin semmonen nyt laitetaan tässä jaksossa kaikki juonikaarat pakettiin kerralla, <laughs> niin oli pakko vaan lisätä sinne vielä se yksi kissanaisjuttu, ei voi jättää avoimia lankoja nyt tähän juttuun, se oli, mä en oikein tykännyt välttämättä etenkin kun se tämä koko keskustelu kuitenkin sit lopulta huipentuu siihen, että kissanainen sanoo jotain tyylin, että minä ajoin huijata sinua, jotta saisin tämän alaimmin, mutta sitten piste, piste, piste, ja se on niinku, tosi tämmöinen kliseinen asetelma tämän jutun loppuun. Kyllä, ja sitten kissanainen otti moottoripyöränsä ja, ja tuota, ajoi tänne auringon laskuun. Tämä neljännen jakson puolivälissä, olisiko ollut about noin, niin vähän jo melkein kirjoitettiin ulos tästä, että nyt kun se teki tämmöisen tosiaan pienen paluun, sitten taas lähti tästä, niin tästä ei kyllä itsellekin hyvin tämmöinen haaleama. Haaleasta puheen ollen sellaista oli mun mielestä myös tässä kliimaksissa, tai en tiedä klimaksissa, kliimaksi kliimaksissa, mutta siis lopussa kun juostiin siellä Arkham Asylumissa, niin se on aina mun mielestä niin tylsähän kuin tällaiset pelit päättää, että nyt kun lopetetaan tämä kausi tai sarja tai peli, niin pitää näyttää kaikki vanhat tutut vielä kertaalleen. Tietysti siellä arkham asylumissa sitten oli se kakso, kakkosjakson ihme pitkä zombimies ja sitten oli Victor saas nelosjakso, sitten oli Harvey Dent siellä kuorkkimassa. Se on jotenkin aina tosi hohoja, on pakko vaan änkeen nää kaikki tähän loppuun, koska he, he, haluat nähdä heidät uudestaan, mutta en mä halua nähdä niitä uudestaan, jos niistä ei ole mitään kiinnostavaa sanottavaa. Tällaiset turhat kameot on vähän. Ei, ei, ei, nyt, ei nyt lähtenyt tää Kyllä, ja Harvey Denthan siellä nimenomaan oli jossain sellissä, ja tota, ei edes lähtenyt sieltä tavallaan pois, vaikka ovetkin aukesi, vaan ilmeisesti oli tälleen pumpattu täyteen jotain rauhoittavia mömmöjä, koska Harvey hän oli tässä aikaisemmin ollut. Hyvin tämmönen psykoottinen henkilö. Batman. Here. Mun mielestä tää jakson oikea tai niinku ideologinen temaattinen, mitä sen ottaa huipennus, tapahtuu siinä ihan lopussa, kun saa valita, että menetkö sä Batmanina vai Bruce Wayneina siihen lehdistötilaisuuteen, missä nyt poliisikomentaja Gordon kertoo kaupungin tulevaisuudesta ja siitä, mitä edessä on ja kaikesta tällaisesta. Mielestäni tämä valinta oli tosi mielenkiintoinen. Mä haluaisin tietää, että otitsiin? otit siinä? No mä otin tuossa, se oli mulle aika selkeä valinta, että mä menen Bruce Wayneenä sille, koska mä oon tietenkin tässäkin ja noin yleensäkin kokenut aina sen, että Bruce Wayne on se keulakuva, kun taas Batman on varjoissa toimiva tavallaan tämmöinen tota, soturi, ja Bruce Wayne on sitten tämä, joka mahdollistaa tämän Batmanin toiminnan, niin mä koin, että Bruce Wayne on kenties se ainoa, joka tämmössä pystyisi tavallaan tota, niin, niin, toimia, ja tietysti olisahan se ainakin omaa silmään ollut hyvin absurdi että Batman olisi jossain lehtistötilaisuudessa ollut puhumassa. Että hän on tyyppi, joka niittaa roistoja varjoisilla kujilla erilaisilla vimpaimilla, niin mitä hän tekisi jossain puhujan pöntöllä? Mä en ihan, tai no mullakin kävi mielessä, että olisi se nyt ollut aika hemmetityhmän oli kun se oli päivänvalossa järjestetty lehdistötilaisuus, siis joku Batman olisi siellä puhunut, olisi ollut vähän hassua. <hysy> Mutta mulla, mulla tässä enemmän säähti korvaan se, että jos, jos tässä valitsisi siis Batmanin, koska... Tässä on nyt tämä koko sarja on ollut sitä, että tietynlainen väär-profeetta on noussut valtaan eh, niin kahellakin tasolla, eli on ollut Dent siellä pormestarina ja sitten on ollut pingviinisen Wayne Enterprisesin johtajana. Ja näiden kahden periaatteessa, näiden kahden totalitaristiset otteet, joko Dentin ne SWAT-joukot, mitkä räyttivät sen korttelin, tai sitten pingviinin Children of Arkham, on Tuhonnut periaatteessa tämän koko kaupungin, niin sitten jos, jos Batman nyt tulisi sinne sellaiseen lehdistätilaisuuteen niin eihän siinä vasta korvattaisi yksi totalitarismin symboli toisella. Mutta sitten taas kun Bruce Wayne tulee sinne, niin Batman voi pysyä oikeasti sellaisena oikeuden symbolina eikä muuttua joksikin korruptoiduksi. Niin parempi mun mielestä korjata kansan näkökantaa sen suhteen, että huipulta kustaan heidän päälleen ja mennään ihan vaan puhumaan sinne siitä, että asiat menevät ehkä hyvin. Kyllä, siinähän totalitarismista tuli mieleen, että myös tämmöinen hauska vertailu tuossa, että mitä se Bruce Wayne ehdotti, että miten saadaan Gotham turvallisemmaksi tässä lopussa, niin toinen valintahan oli tämä, että tehdään Gothamin poliisista voimakkaampi. Ja... Joo, mä, mä, mä en valinnut sitä, kuten varmaan voi arvata <tos> Niin, en näitäkään. Ja tota, tässähän oli sitten sen jälkeen tapahtu vähän silleen ihan oikeastikin ikävästi, kun pelasin tämän nyt, nauhoitamme tätä 21. päivä, niin tota, pelasin tätä siis samana päivänä ja tässähän on juuri äskettäin Saksassa tapahtunut se, että rekka on ajanut terrorismi aikeissa ja ihmisiä on kuollut tämän johdossa ja Tämä jakso sitten loppuu siihen, että ambulanssi ajaa väkijoukon läpi murha-aikeissa. Se oli. No ei tätä voi mitenkään ennustaa, mutta ei nyt tullut kauhean jotenkin hyvä fiilis sitten siitä lopusta sen takia. Nimenomaan joo, se oli kyllä hyvin pitkälti tämmöinen tota, ikävä sattuma, joka vähän sitten varjosti tätä loppupeliä itselläkin tässä. Puhutaan vielä vähän sen näistä ikävimmistä ratkaisuista, niin se, että tämä sarja loppuu just siihen cliffhangeriin, mitä mä ennustin, eli siihen, että Joker on vapaalla jalalla ja hähähä hä hä, ja sitten tulee lopussa se title screen, jonka yli jokeri nauraa, niin ei mulla Mulla vaan oikeesti, mä en vaan jaksanut enää jotenkin mitään siinä vaiheessa. Ei, niin, ei jäänyt yhtään fiilistä, että nyt on pakko pelata lisää tätä tai niin kuin saada lisää. se toinen kausi välittömästi. Vaan oli vaan ihan silleen, että no pitäkää tunkinne jos tällaista ei ole lopeta lopetat tätä. Ja Sarjan. Joo, kyllä. Siinä oli tota, neloseksossa mä oikeastaan jo arvelinkin, että kyllä tämä, tota, niin jos tälle toinen kausi tulee... Niin kuin todennäköisesti tuleekin niin kyllä jokeri siinä aika merkittävässä roolissaan. Aikaloin näyttäisi nyt, että jokeri on pääpahistolla toisella kaudella. Mutta mitäs viikka odottaisit sitten toiselta kaudelta, tai mikä tekisi toisesta kaudesta esimerkiksi hyvän, osaatko sanoa? Sanotaan näin että tämän, tämän kauden isoin ongelma. Tämähän on mun mielestä usein todella hyvin kirjoitettu, mutta siitä puuttuu sellainen koheesio, kun meillä on ollut tämän kauden aikana sitä, että on ollut erilaisia uhkia, jotka muuttuu jaksosta toiseen. On ensin falkoon, niin sitten on se ö, kaasu tai huume, mitä Lady Arkham käyttää. Sitten on pingviini, ottaa sen firman haltuunsa. Sitten on Lady Arkham taas pahiksena, koska myrkyttää Bruce Waynein. Niin sitten on Dentti ja sitten on pingviini ja sitten on taas Lady Arkhamia. Tämä poukkoilu on tosi huono sen suhteen, että niin kuin tässä tulisi semmoinen hyvä fiilis yhtenäisesti, niin mä toivoisin, että jos toinen kausi tulee, niin siinä voisi olla vaikka niin, että meillä olisi se jokeri, ja sitten meillä olisi se jokeri siinä, eikä enää sitä toista tai kolmatta tai neljättä tai viidettä pahista, koska mun mielestä näillä hahmoilla voi kertoa hyvän tarinan, joka on yhtenäinen ja jolla on oikeasti joku sanoma, mutta se voi tehdä tosiaan parmi mun mielestä pienemmällä määrällä hahmoja kuin isommalla. Kyllä. Mä haluaisin, että Joker ei olisi se pahiska koskaudella, koska... Mi Minulla mun, mun vaike, oli vaikea hyväksyä, että telteillä pystyisi kirjoittamaan uutta ja hienoa Batmania, ja toki ne keksisit tähän tämän Wayne-näkökulman, että he olivatkin pahoja ja mitkähän, mitkä Batmanin ihanteet täten oikeasti ovat, mutta mun on hyvin vaikea nähdä, miten Jokerin pystyisi tekemään samanlaista twistiä, koska tämä versio, mitä tässä on jo esitetty, on jo niin hohojaa, Mun, mulla ei ole kauheasti luottoa siihen, että jos jokeri on nyt tosiaan se juttu, mihin me panostaa siinä kakkoskaudella, ellei se ole sitten joku ihan täysin sekopäinen ratkaisu, niin kuin se, että vaikka Batman päättää, että jokeri on nyt uusi Robin ja sitten ei olekaan hyvä päätös ja sitten sekoillaan vähän se ja sitten tapellaan sen jälkeen. Se, joku tällainen voisi olla ihan jees, mutta mä en usko, että välttämättä teiltä pystyy mihinkään kauhean originelli tämän osalta. Kieltämättä jotain twistiä siihen kyllä kaipaisi. ja miten hän Jokerin sitten Robinina. No, ainakaan Robinia nyt ihan varsinaisesti tuohon toivoin. Mä en nyt halua mitään Batman Foreveria tästä sentään. Siinä, siinä alkaa mennä ehkä jo se oma rajakin näissä Batman-tarinoissa. Et Sanoisin, että tota, mä ehkä mielelläni näkisin Robinin ihan vaan siksi, että Hyviä Batman-tarinoita on paljon, hyviä Joker-tarinoita on paljon, hyviä Robin-tarinoita ei ole ihan niin paljon, niin veikkaisin, että siinä olisi paljon enem enemmän mahdollisuuksia jonkun hyvän syntymiseen kuin sitten taas tässä, mitä tää tällä hetkellä on. Koska jos me pidetään tää solokulma, että Batman ja Alfred ja Lucius vastaan maailma, niin jossain vaiheessa siinä alkaa tulee sitä kierrätystä, ja oli tässäkin nyt vähän, mutta siis etenkin siinä vaiheessa, kun jokeri tulee kuvioihin, niin sitä tulee varmaan ihan pirusti sitten, ellei siihen tosiaan kaikista jotain tosi ovella. Mutta jos Robin tulisi tähän dynamiikkaan mukaan, niin sitten siinä olisi ihan uusi taso kuitenkin, vaikka sen hahmona on aika usein aika sietämätön, <lacht> mutta olisi se kuitenkin jotain edes, mikä muuttaisi tätä olemassa olevaa dynamiikkaa, mikä näissä tässä ja kaudella asetettiin. Ohjaaja, elokuvaohjaaja Christopher Nolan hän vähän lämmitteli tätä Robinia tuossa äh, viimeisimmän Batman-elokuvansa lopussa tuossa, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi nähty mitään Robinin omaa elokuvaa. Et en tiedä, tarttuisiko sitten teiltä tähän, lähtiskö tuomaan Robiniin tai johonkin, tai ottamaan sitä edes sivuhahmoksi mihinkään tulevaan batman Peliin tai muuta, se jää nähtäväksi. Tota, vedetäänkö tässä vähän loppuun sitten pakettia kasaani ja tota, jonkunlainen tiivistys tästä Batman telltale series ensimmäisestä kaudesta. Ja jos itse nyt vaikka sanon sen, niin tota, mä heittäisin, en yleensä tykkää arvo sanoa antaa, mutta tuntuu, että ehkä nyt olisi. Sopiva antaa, että jonkunlainen kahdeksan 10 voisi olla tämä koko paketti tässä, eli kaikki viisi jaksoa. Ja tota, Mä kiittelen tässä ainakin sitä, että pidin tietysti perinteisistä Telltale-taistelumekaniikoista. Taistelukohtaukset olisi voinut olla hieman parempia osittain. Merkittävimmät niistä oli kyllä ihan hyviä. Ää, tarinan kerronta, kirjoitus oli... Ihan kohtuullisen hyvää. Niin kuin Miikka mainitsi, tämmöinen kohesio tietysti sitten vähän aina uupu, mutta moraalivalinnat oli mielenkiintoisia ja välillä esiteltiin tämmöistä ihan mielenkiintoista tematiikkaa, kuten tässä nyt esimerkiksi oli näitä lopussa, että meneekö Batmanina vai Bruce Wayneina pitämään tuota lehtistä tilaisuutta ja muutenkin tässä oli tämä yleinen teema tässä sarjassa se, että Mennäänkö tiettyihin tilanteisiin Batmanina vai Bruce Baneina? Ja se oli aina semmoinen mielenkiintoinen pohdiskeltava, että okei, jos mä menen tuonne Bruce Baneina, niin mitä mä tekisin siellä hänenä, vai mitä mä tekisin sitten siellä Batmanina? Ja näitä oli aina kiva ottaa sitten harkintaan tässä. Mahdollisesti pelon kauden toista kertaa läpi, mutta antaa sen nyt kuitenkin jonkun aikaa vielä jäähtyä tässä. Mitäs Miikalla mielessä? No mä en välttämättä haluaisi toistaa itseäni, mutta tuota, mitäköhän mä sitten sanoisin, annan tälle vaikka 13 sellaista Harvey Dentin operan kummitusnaamiota, sanotaanko vaikka kuudesta, ja tuota, oli tämä ihan hyvä kokonaisuus, ei parasta Telltalea, koska se on edelleen se Tales from the Borderlands, jota kaikkien tulisi pelata tämän sijaan, jos eivät ole niin tehneet. Mutta kyllä tämä ihan hyvä on ja siis varmasti Batman nälkään kelpaa hyvin monelle ihmiselle. Tässä on se ongelma siis, että kun tää on niin nähty tämä maailma ja nämä hahmot on niin nähtyjä, niin tavallaan se mitä... Jos tätä lähtee oikeasti arvostelemaan, niin mitä me oikeasti arvostellaan siinä vaiheessa on se, että mitä nämä tekee eri lailla tai mitä yhtenäisiä teemoja sieltä löytyy sieltä välistä. Ja koska tosiaan tämä on ollut kokonaisuutena aika poukkoileva, niin mun on vaikea löytää sieltä ihan hirveästi niitä yhtenäisiä teemoja paitsi sitten Just tämä totalitarismi, mikä tässä lopusta vedettiin ehkä pikkasen hatusta, että musta tuntuu, että siellä on ehkä kirjoittajatkin tajunnut, että meillä ei ole mitään semmoista kauhean hyvää temaattisesti kulminoivaa päätöstä tähän loppuun, mutta ai, ai mitäs me ollaan kirjoitettu niihin aiempiin jaksoihin, Aivan tämä juttu, tämä juttu voisi toimia, ja sitten se toimi kyllä, mutta niin mä toivoisin, että tässä olisi ollut enemmän sellaisia ihan oikeasti niinku, ei vaan silleen sen takia vaikeita päätöksiä, että sä punnitset oikean ja väärän määriä niissä molemmissa, vaan siksi vaikeita päätöksiä. Et tässä olisi tavallaan voinut asettaa mun mielestä paljon mielenkiintoisempia konteksteja monelle näistä päätöksistä, koska yleensähän usein just tämä Batman-Bruce Wayne-päätöshän oli vaan sitä, että haluutko sä hakata porukkaa vai haluutko sä puhua niille. Ja sen voisi esittää paljon mielenkiintoisemminkin. Kyllä. Ja olisi mielenkiintoista... Ylipäätänsä lukea tai kuulla vähän telteilin tuosta käsikirjoitusprosessista. Jos tämä telteilin käsikirjoitusprosessi kiinnostaa, niin Walking Dead Season 1in ajoilta on Giant Bombissa Patrick Lebeckilta tota kaikki jaksot kattanut semmoinen haastattelusarja, mikä oli todella hyvä silloin aikoina. En tiedä, tiedä, miten hyvin se enää reflektoi tätä nykytodellisuutta Telltaleilla, kun siellä on vähän enemmän ehkä niitä sarjoja kehitteillä kuin silloin Walking Dead Season 1in aikaan. Pistetään tuo mielenkiintoinen sarja korvan taakse, ja aletaan lopettelemaan tätä jaksoa sitten tähän. Kiitoksia jälleen kaikille kuuntelijoille. Me olemme nyt käsitelleet viitisen jaksoa Batman Telltale-seriesissä, ja meidän podcastimme myös loppuvat tähän jaksoon tältä vuodelta. Ei suinkaan kokonaan, vaan varmasti palaamme taas ensi vuoden puolella, ehkäpä jo heti tuossa tammikuussa, uusien pelien, uusien keskusteluaiheiden parissa ja toivottavasti kuulemme taas toisiamme tai ainakin te kuulette meitä silloin. Voikaa hyvin, viettäkää rauhallinen uusi vuosi, loppiainen ja mitä muita pyhiä tässä nyt mahdollisesti vielä tulee eteen ennen kuin palaamme taas eetteriin. Hyvää hannukkaa kaikille. Oikein paljon juuri sitä ja Muitakin juhlia. Seuraavaksi kuuntelemme pätkänä Eetu Arvelan säveltävää tunnusmusiikkia, ja kiitämme vielä kerran teitä kaikkia kuuntelijoita. Laittakaa meille palautetta somen kautta Facebookissa, Twitterissä, ja vaikkapa Instagramissakin voitte. Sielläkin on hienoja kommentointimahdollisuuksia, tai käykää ihan vain meidän Sivustolla kirjoittelemassa laatikoihin jotain, jos siltä tuntuu. Kiitos ja hei, hei, hei kuulemiin!